Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, rahmatullahi. Wabarakatuh. Alhamdulillah, al-Ladzi bin amtih tetimu salihat. Segala puji bagi Allah, jalla jalalah. Yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan jadi sempurna. Yang karena rahmatnya seorang hamba bisa meraih surga. Allahumma walli wasallim wa zt wa bariku an 'in ala abdika wa rasulika habibi wa sayyidina muhammad ya allah semoga selawatmu semoga salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu untuk baginda nabi kita muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk keluarga beliau untuk isteri-isteri baginda nabi kita dan untuk putra putri beliau Serta untuk para sahabat Nabi Yang terutama Untuk Abu Bakar Siddiq Umar bin Khattab Uthman bin Affan Dan Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Amma ba'ad Pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Raja Rahimakumullah Kembali kita mengkaji dan mengaji Tentang bagaimana seharusnya seorang muslim berperilaku Bagaimana seharusnya adab Seorang yang mengaku dirinya muslim Al-Imam Bukhari telah menyusun sebuah kitab Al-Adabul mufrad. Beliau mengkhususkan kitab ini Untuk berbincang tentang adab Karena tidak sedikit dari kaum muslimin Yang mereka telah beribadah dengan baik kepada Allah Tapi ternyata Dari sisi perilaku dia Tingkah laku dia Dalam bermuamalah dengan orang lain Dalam bermuamalah dengan makhluk Allah yang lainnya Ternyata Masih banyak kekurangan di sana dan di sini Dan kita mengetahui pentingnya ilmu Rasul Sallallahu diperintahkan untuk meminta tambahan kepada Sang Pencipta. Tambahan apa? Tambahan ilmu. Allah berfirman waqul rabbi zidni 'ilman. Muhammad katakan Muhammad, wahai Rabbku tambahkan ilmu buat aku. Karena ilmu inilah yang menjadikan seorang hamba bisa mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Dia dapat memahami mana yang halal dan mana yang haram Tapi ilmu Yang benar adalah ilmu yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim dan disampaikan oleh Rasulullah dalam sunnahnya Sallallahu alaihi wasallam Pemirsa Raja TV dan para pendengar Raja Rahimahkumullah Kita masuk kepada bab 110 Masya Allah sudah berapa bab yang kita pelajari? Kita sudah mempelajari 109 bab. Yang perlu kita tanyakan di antara bab-bab itu berapa persen yang belum kita amalkan? Di bab 110 ini Al-Bukhari mengatakan babun man suni'a ilaihi ma'rufun falyukafiruh. Bab berkaitan dengan orang yang dia mendapatkan kebaikan dari orang lain, hendaklah dia memberikan balasan kepada orang yang berbuat baik. Allah subhanahu wa ta'ala, dialah yang memberikan segala kebaikan yang kita rasakan. Tapi ada ciptaan-ciptaan Allah, yang Allah memberikan taufik kepada mereka, sehingga mereka berbuat baik kepada kita. Di sini Alimam Bukhari menyebutkan hadis, قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني Yahya بن Ayub عن عمارة بن وزية عن شرحبيل مولى الانصار عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنه telah mengajarkan kepada kami kata Imam Bukhari Sa'id bin Ufayr Ibn Ufayr dia berkata telah mengajarkan kepadaku Yahya bin Ayub ia meriwayatkan dari Umarah bin Uzayyah dari surah bil maula ansar dari Jabir bin Abdullah al anshar radhiyallahu taala anhu Jabir berkata qala an sallallahu alaihi wasallam nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man suni'a ilaihi ma'rufun falyujizhu fa in lam yajid ma yujizihu aw falyujizhu man sunat man suni'a ilaihi ma'rufun falyujizhu فإن لم يجد ما يجزيه فليثنئ عليه فانه اذا اثنى عليه فقد شكره وان كتمه فقد كفره ومن تحلى بما لم يوفى فكانما لبس ثوبايثور كذا نبي عليه الصلاه والسلام barang siapa yang dia mendapatkan ma'ruf satu kebaikan dari orang falyajzihi hendaklah dia membalasnya Pak ilham Yazid maizy valyutni ale. Kalau dia tidak dapat membalasnya pemberian orang itu kebaikan orang itu kepada kita dan berapa banyak kebaikan orang kepada kita yang kita tidak dapat membalasnya dalam kondisi tidak kita tidak mampu membalasnya maka Nabi mengajarkan kepada kita memberikan amalan kepada kita supaya kita dapat pahala tu, bisa membalas kebaikan orang itu kepada kita aba fal yusni' ali hendahlah memuji orang itu atas kebaikannya tidak menyembunyikannya tapi mengatakan fa innahu idza asna sesungguhnya barang siapa yang memuji menyanjung orang yang berbuat baik kepada dia faqad syakarah maka dia telah bersyukur kepada orang itu telah menunaikan kewajiban dia bersyukur wa katamahu faqad kafara kalau dia sembunyikan Seakan-akan dia membeli seorang diberi buku Atau diberi tablet Atau diberi kendaraan Diberi apalah dengan orang lain Diberi pakaian Setelah kita tidak bisa membalas kebaikan orang itu Maka sebutkan Tanpa harus orang itu ada Kita memuji dia Kalau kita takut Bisa menyebabkan dia riak Ujub dengan perbuatan dia Kita katakan kepada jazakallah khairan Kita puji dia tatkala dia tidak ada Tetapi kita berjumpa Dengan teman kita Katakan masyaallah Allah ini baju ini Dari fulan anda dapat, anda dikasih sama fulan Ini apa yang anda pakai ini anda tidak beli sendiri nih. Ini dikasih sama fulan Jazakallah khair Fulan itu orangnya baik banget Dia telah berbuat baik kepada aku Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita Seperti itu para jamaah Bahkan beliau perintahkan Perjadzi, tidak akan dibalas orang itu Memang hadiah yang kita terima dari orang ini Ada dua macam Yang pertama Hadiah dari orang yang memang dia meminta balasan Dia itu memberi kita hadiah Tapi dia mengharapkan balasan dari kita Modelnya nih, kalau di kampung ya Kita tidak tahu di kota-kota besar kayaknya masih ada juga di kampung tuh biasanya ada orang kampung dia bawa oleh-oleh buat kita bawa buah, bikin kue ke kita ya. dia orang miskin, kita yang mampu sebenarnya, takkah dia memberi itu harapan dia dia mendapatkan balasan Maka kalau orang seperti itu yang memberi kepada kita ya, jangan pelit-pelit kita kalau kita mungkin biasanya dia kalau dipikir-pikir ya dia itu bikin kue habisnya umpamai seratus ribu. Tentu jangan ngasih lima puluh ribu sama dia. Harapan dia, dia mendapatkan balasan yang lebih dari itu. Dan itu Rasulullah SAW ada orang kampung ngasih beliau sesuatu. Beliau balas. Beliau kasih ganti dengan yang lebih baik. Dan Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita seperti itu. Paling tidak samalah. Paling tidak sama balasan yang kita berikan kepada dia. Hadiah model yang kedua adalah hadiah yang diberikan oleh orang yang di atas kita, orang yang lebih kaya daripada kita. Maka tentunya enggak mungkin kita balas dia, karena pemberian dia tu enggak bisa dihargai. Mungkin harta kita kalau kita berikan kepada dia, semuanya enggak bisa balas kita kebaikan orang itu. Dan saya sendiri merasakan berapa banyak orang yang berbuat baik kepada saya. Maka lewat projek TV ini. Kita hanya bisa mendoakan mereka, orang-orang yang banyak berbuat baik kepada saya, keluarga saya, dari para pemirsa, dari teman-teman semuanya. Semoga Allah membalas kebaikan antum semuanya. Maka di sini Rasul mengajarkan kepada kita, kalau kita menyembunyikan kebaikan orang itu, kita berarti kufur nikmat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman fa amma bi ni'mati rabbika fahaddid. Arbun dengan nikmat yang Allah berikan kepadamu ceritakan kau. Penceritakan nikmat itu termasuk bentuk syukur kita. Lalu beliau menutup hadis ini dengan sabdanya wa man tahalla bima lam yu'ta. Barang siapa yang berhias dengan sesuatu yang dia tidak dikasih. Fa ka'annama labisa thawb yuzur. Seakan-akan dia memakai dua pakaian kepalsuan. Habis ini berkaitan dengan Di dalam riwayat lain Kisah seorang wanita Yang menikah dengan lelaki yang sudah memiliki istri itu Wanita Pakai perhiasan-perhiasan Padahal perhiasan itu bukan pemberian dari suaminya Dia pakai, dia gunakan itu Dengan tujuan membuat sakit hati madunya agar tu istri kedua suaminya membi supaya ngelihat nih suamiku itu lebih cinta sama aku tuh. Nih buktinya nih. Aku dikasih gelang, dikasih cincin ya. Padahal tidak. Maka yang melakukan seperti ini ya, Itu seperti seorang yang memakai dua pakaian kepalsuan. Artinya bahwa mengatakan dua pakaian kepalsuan ini yang palsu bukan atasnya aja, semuanya tuh atas sama bawahnya palsu dan juga yang seperti ini para ulama mencontohkan orang-orang yang sekarang kita melihat ya di, dengan sarana informatika yang begitu dahsyatnya sekarang orang kadang kala menulis sesuatu padahal bukan tulisan dia membaik di blok dia ya. dia tidak membaik ada seorang yang menulis tulisan tulisannya indah kemudian dia kopas dia taruh di homepage dia atau dia sebarkan melalui broadcast atau apa tanpa dia mencantumkan siapa penulisnya seakan-akan tuh tulisan dia tuh hati-hati bisa jadi kita masuk ke dalam hadis ini kita ingin dipuji dengan sesuatu yang kita tidak melakukan kita ingin menunjukkan kepada orang bahwa kita telah seperti ini dan seperti pada kita tidak maka seakan-akan kita sendiri memasukkan diri kita Karena kita memang memakai pakaian kebangsuan. Kemudian di hadis yang selanjutnya berkaitan dengan Membalas orang yang berbuat baik kepada kita. Bagi lemak berdialog dengan firman Allah subhanahu wa taala: "Wajda huyy tum bi tahiyatin, fahiyu bi ahsan minha awludhuha" di surat An Nisa ayat 86. Apabila kalian itu diberi ucapan selamat dengan sebuah keselamatan dengan salam, ya, ada orang mengucapkan salam kepada kita. Fahiyyu bi ahsanah minha. Allah mengatakan maka balaslah ucapan selamat itu salam dia itu dengan yang lebih baik dari salam dia. Aurud dua, aurud atau paling tidak yang yang samalah. Maka ini pelajaran dari Rasulullah SAW. Kita melihat di kampung itu, masya Allah ya. Mungkin kalau bahasa kampungnya itu hantar-hantaran mereka ya Di sini mereka bikin kue, kirim ke tetangganya Nanti itu tetangganya kan mereka biasanya kirim kalau masih di kampung tuh pakai rantang ya Di situ ada kuenya, ada kuahnya, kadang-kadang ada nasinya ya Orang-orang kampung itu kita pun balas dia Kita keluarin tuh yang dari sana milik dia ya Jangan dikembalikan kosong. Ada orang-orang yang Masya Allah ya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Yang dia mampu membalas tapi tidak membalas. Atau dia kan kata Nabi kan. Jazakumullah khairan cukuplah. Kata dia. Nah. Itu yang tidak mampu membalasnya. Tapi yang mampu membalas berikan balasan atas kebaikan orang itu. jemaah. Hadis yang selanjutnya. Nah. Ya. Abu Muqari mengatakan, "Pada kita mended, mengajarkan kepada kami mended ibn Musarhad. Dia berkata, "Pada Abu 'Awana, "Ani Al Aqamsh, dari Aqamsh, Al Mujahid, dari Mujahid, "Ani Ibn Umar radhiyallahu taala anhumah, Mujahid merujukkan dari Ibn Umar radhiyallahu taala anhumah, "Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Manista'adha bil Allah, faiidhu. Barangsiapa meminta perlindungan kepada kalian dengan nama Allah, maka lindungi orang itu. Jadi kalau ada orang yang meminta perlindungan dengan nama Allah, membi mengatakan 'A'udhu min, aku berlindung kepadamu dari kejahatan dirimu, maka lindungilah orang itu." masa dia minta perlindungan kepada Allah dari kejahatan kita kita masih menzalimin dia kita masih berjahat sama dia padahal dia meminta perlindungan kepada al-mu'ad kepada Allah yang Maha memberi perlindungan maka lindungi dia itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ada kadang kala ada pemimpin-pemimpin yang zalim ya mungkin orang itu akan dizalimi oleh pemimpin oleh penguasa itu Lalu dia berkata kepada orang itu, aku berlindung kepada Allah, A'uzu Billahi min. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan dirimu. Langsung, lindungin orang itu. Karena Allah akan melindungi kita jemaah. Kemudian beliau mengatakan, wa man saala bilah faatuh. Barang siapa yang meminta dengan nama Allah maka berilah dia. Jadi kadang-kadang ada orang yang memang benar-benar butuh, ya dia mengatakan as'aluka billah aku memohon kepadamu dengan nama Allah Subhanahu wa taala tolong kau bantu aku nih dia pakai nama Allah minta tolong sama kita kemudian kita tidak menolong dia kita tidak memberi dia sedangkan kita mampu jemaah malu sama Allah jalla jalaluh semua yang kita miliki umpamanya rumah kendaraan apa aja yang kita miliki ini jantung nih ya Allah mudah-mudahan jantung kita dijaga sama Allah ini jantung yang berdetang. Ini pemberian Allah jala-jala. Maka kalau ada orang minta dengan nama Allah. Memohon kepada kita. Menyebut nama sang pencipta. Fa'idhu. Berikan kepada dia apa yang dia minta. Kalau kita mampu. وَمَنْ أَتَا إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُهُ Barang siapa yang datang kepada kalian. Memberikan kepada kalian kebaikan. فَكَافِئُهُ Balaslah dia kata Rasulullah SAW. Ini perintah dari Nabi agar kita membalasnya. فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَدْءُوا لَهُ Kalau kalian tidak bisa, tidak memiliki sesuatu untuk membalas dia, maka doakan dia. Hatta يَعْلَمَ أَنْ قَقَ Agar dia tahu, dengan kalian sering-sering mendoakan dia seakan-akan, kalian sudah membalas dia dengan doa itu. Karena memang tidak ada sesuatu yang lebih Disukai Allah Jalla Jalla daripada doa. mohon kepada Allah untuk orang yang berbuat baik kepada kita. Jadi di hadis ini jelas sekali perintah Nabi agar kita membalas orang yang berbuat baik kepada kita. Dalam satu kondisi yang kita tidak bisa membalas kebaikan orang itu. Doakan dia. Tapi kalau kita mampu membalas jamaah. Balaslah jamaah ada ingat dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tahadu tahabu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam salinglah kalian berbagi hadiah apa yang akan terjadi cinta kita ini kalau ingin menemukan cinta ya apalagi suami istri itu kalau ingin menemukan cinta di antara mereka yang mungkin taman-taman dan bunga cintanya sudah mulai kering layu saling berbagi hadiah kalau istrinya berbuat baik katakan syukron Jazakallah khairan ya terima kasih. Ya. Itu yang berkaitan dengan orang yang berbuat baik kepada kita. Di hadis atau di bab 111 Al-Imam Bukhari mengatakan babun man lam yajidil mukafa'ah falyat'aulahu. Bab barang siapa yang tidak bisa membalas, tidak memiliki sesuatu. Dia tidak mendapati apa yang dia miliki tidak ada nih aku enggak bisa balas. Maka hendaklah dia mendoakan seperti hadis yang baru saja kita baca. Al-Imam Bukhari mengatakan haddathana Musa ibn Ismail. Telah mengajarkan kepada kami Musa ibn Ismail. Qala haddathana Hammati ibn Salama. Telah mengajarkan kepada kami Hammati ibn Salama. An-Thabit. Dari Thabit Al-Bunani. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an. al muhajirin. Qalu ya Rasulullah. "Bahwa orang-orang muhajirin. Kita mengetahui bagaimana perjuangan orang-orang muhajirin meninggalkan kampung dan negeri mereka meninggalkan usaha mereka meninggalkan toko-toko mereka meninggalkan segala yang mereka cintai dari dunia ini demi apa demi Allah jalla jalaluhu mencari ridha Allah mereka tinggalkan kota Mekah datang ke kota Mekah enggak punya apa-apa rumah jangan ditanya Abis sudah Harta, sebagian hartanya sudah dikuasai oleh orang-orang kafir Ini benar-benar Satu pelajaran indah Buat orang-orang yang hijrah ke negeri kafir Untuk mencari dunia Dengan mengorbankan agamanya Tidak sedikit kita melihat orang-orang Yang berangkat ke negeri kafir Pulang Dengan keimanan yang sudah tipis Menjadi budak dunia Salat mungkin sudah jarang Karena memang di negeri itu Tidak tampak syiar-syiar Allah Para sahabat Subhanallah Mereka hijrah dari negeri Tempat mereka hidup nyaman Mereka memiliki harta di sana Memiliki keluarga Ditinggal semuanya demi apa? Demi la ilaha illallah Sampai kota Medina Tidak punya apa-apa Apa yang terjadi? Rasulullah SAW menjadikan orang-orang muhajirin Saudara Untuk orang-orang ansur Saudara ya mah Saudara apa artinya? Saudara yang mewarisi Jadi seperti saudara kandung Mendapatkan warisan Tentu ini sebelum turunnya Ayat-ayat tentang Ahli waris Tentang pembagian waris Orang-orang ansur Sangat baik dan kebaikan mereka Allah abadikan di dalam Al-Quranul Karim. Allah mengatakan di surah Al-Hasyr: "Wal ladhina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbun man haajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim haajatan mimma uutu wa yunfiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasaasa wa man nafsihi fa ulai muflihun." Para jemaat, ayat menggambarkan satu persaudaraan yang tidak pernah dikenal sebelum dan sesudahnya. Allah menceritakan, وَالَّذِينَ تَبَوَّعُوا الدَّارُوا الْإِمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ Dan orang-orang ansar, yang lebih dahulu menempati kota Madinah. Lebih dahulu mereka beriman sebagian di antara mereka tentunya. Di kota Madinah. يُحِبُّون! Cinta. Kepada orang-orang hijrah. Tidak merasa susah. Kita ni kalau ada orang datang yang mungkin mengungsi ke tempat kita. Kita merasa susah dengan orang ini. Orang-orang ansar Allah sebutkan tentang mereka. Cinta. Kalau bicara cinta. Dan kesaksian cinta itu dari sang pencipta yang tahu dengan isi hati cinta itu bukan ungkapan di lisan belaka tapi cinta itu menghujam sehingga masuk ke relung-relung jiwa dan tampak dalam amal perbuatan mereka Allah mengatakan yuhibbu man hajar ilaihi wala fi sudurihim hajatam mim maqtun dan mereka tidak merasa sesak dada mereka dengan apa yang mereka berikan kepada orang-orang muhajirin Rumah bagi dua, bagi dua Bahkan Sa'ad bahkan Sa'ad ibn Rabi' radhiyallahu ta'ala anhu Yang dia dihidikan saudara dengan Abdurrahman bin Auf saat mengatakan kepada Abdurrahman Ya Abdurrahman Inna ka la ta'lamu anni min aktari ahli madinati malan Wahai Abdurrahman kau tahu aku adalah orang yang termasuk orang paling kaya di kota Madinah ini Aku memiliki kebun yang luas, separuh buat engkau, Abdurrahman, separuh, setengahnya buat engkau, Abdurrahman. Aku memiliki dua istri, kau lihat mana yang kau suka, aku ceraikan dia, sehingga ketika selesai masa idahnya kau nikahi dia. Allahu Akbar, satu persaudaraan yang sangat indah, cama. Mereka tidak merasa berat. Ada orang, ketika kita tanya, ah, engkau nggak apa, apa aku di sini tinggal di sini, oh tidak apa-apa aku senang kau datang ke sini itu kadang-kadang hanya isapan jempol aja, hanya ungkapan dirinya Adapun orang-orang ansar semoga Allah ridha kepada mereka yang Allah jadikan hubbul ansar minal iman, kecintaan kepada orang-orang ansar itu termasuk dari keimanan wabudul ansar minal nifak benci kepada orang ansar termasuk sifat orang-orang munafik Bayu Firuna ala anfusih walauka Nabi Muhasasah. Mereka bukan hanya memberikan apa yang mereka miliki. Maksudnya ketika dia memilik, mempunyai banyak, separuhnya dikasih. Tidak. Allah menceritakan bagaimana orang-orang Ansar. Mereka lebih mengutamakan orang-orang muhajirin, lebih mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka. Walauka Nabi Muhasasah. Walau mereka perlu dengan barang itu. Tapi mereka melihat saudaranya perlu dia berikan fabel, kau pakai ni dia berikan. Padahal mereka perlu dengan harta jemaah. Waman yuqashuhanafsi faulai kahumul mufliau dan barang siapa yang dijaga dari kekikiran dirinya, dari kebahilan jiwanya maka mereka adalah orang-orang yang sukses jemaah. Kita ini pelit jemaah, kita cinta sama harta kita tapi kita harus bisa menundukkan jiwa kita memohon kepada Allah karena yang bisa membuat kita ini dermawan itu Allah Jalla Jalla karena Allah mengatakan di ayat itu waman yuqa barang siapa yang dijaga dipelihara dari kekikiran dirinya maka dia termasuk orang-orang yang muflis orang-orang muhajirin melihat kebaikan orang-orang ansur mereka benar-benar tidak -benar tahan Tahan apa? Karena dalam kehidupan ini kita diperintahkan untuk berlomba-lomba menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala Allah mengatakan wahfi zaliqaf liyatanafasil mutanafisun untuk mendapatkan surga Allah yang luas yang seluas langit dan bumi. Inilah mereka berlomba-lomba. Orang-orang muhajirin merasa berat. Perlombaan ini kayaknya mereka tidak bisa menang. Mereka tidak bisa berhasil. Maka mereka datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengadukan orang-orang ansar Apa yang mereka adukan Mereka berkata Ya Rasulullah Wahai Rasulullah Zahabal ansar Bil ajri kulli Wahai Rasulullah Itu orang-orang ansar Semua pahala kita dibawa mereka Semuanya Dibawa semua mereka kama Manusalli mereka solat sama seperti kita solat. Yang semua mereka mana su, mereka puasa seperti kita puasa. Tapi mereka bisa bersedekah ya, yang sul, kita enggak mampu bersedekah. Kita enggak punya apa-apa mau bersedekah. Mereka yang mencukupi kita. Ya. Hasil kebunnya mereka yang kerja kita dikasih hasilnya langsung Rasulullah. Takut. Para sahabat muhajirin kehabisan pahala dibawa oleh orang-orang anshar karena kebaikan orang anshar kepada mereka. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? La. Ma da'awtuhum lahum. La, ma da'awtum lahum wa asnaitum alaihim bih. Nga, insyaallah ngak kata Nabi, mereka tidak akan membawa pahala kalian semuanya selama kalian mendoakan mereka. Dan kalian memuji mereka atas perbuatan baik mereka enggak Jadi di sini kita kalau enggak kepingin tu pahala kita dibawa ya, maksudnya dibawa ni dia selalu mendapatkan bagian dari pahala kita. Orang yang berangkat haji dengan biaya orang lain, tentunya tu orang akan mendapatkan pahala. Pahala dia memberangkatkan kita haji, pahala memberangkatkan kita umroh ya. Tapi insyaallah kalau kita senantiasa mendoakan orang itu memuji orang itu, menyebutkan kebaikan orang itu, jangan di depannya kadang kala kalau kita menyebutkan di depannya, kalau menyebabkan dia riat kita kasihan dengan dia, sehingga amalan dia bisa habis dan dia tidak, bahkan dia mendapatkan dosa atas amal kebajikannya maka pujilah di tempat dia tidak melihat itu salah satu perintah Nabi agar kita bisa membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepada Kemudian Bab 112 Rasulullah SAW mengatakan Bab Man lam Nas Bab Barang siapa yang tidak berterima kasih Barang siapa yang tidak bersyukur Kepada manusia Ada orang-orang Yang tidak pandai berterima kasih Rasulullah SAW adalah orang yang sangat pandai berterima kasih beliau salallahu alaihi wasallam sholat sampai mengkak kakinya kenapa ketika ditanya oleh Aisyah ya Rasulullah kata ghafarallahu laka ma taqaddama min dhambika wa ma ta'akhar wahai Rasulullah Allah udah ampuni semua dosamu semua dosamu yang dulu dan yang akan datang kenapa kau harus seperti ini Rasulullah apa jawab beliau? Afala aku nu'abjan syakura Itulah Di mana aku nak menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Atas segala nikmat yang Allah berikan kepada aku Padahal kalau kita lihat dari sisi kehidupan dunia Rasulullah SAW Apa sih? Rasulullah SAW dilemparin batu ketika berdakwah. Ya Beliau sampai perutnya itu diikat oleh kerikil Demi menahan lapar Beliau dicerca Dicela Dikatakan dukun Macam-macam diperangi Sampai patah gigi beliau Luka pipi beliau alaikum, Sampai berdarah-darah Dan beliau mengatakan Bagaimana dengan nikmat yang Allah berikan kepada aku Itu aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Dengan manusia jangan ditanya. Rasulullah SAW seringkali mengingat kebaikan dan kebajikan Khadijah radhiyallahu taalaan. Selalu sampai meninggalkan Khadijah, tak berhenti nabi menyebutkan kebajikan Khadijah. Bahkan datuk Rasulullah SAW menyembelih kambing yang punya rezeki itu dibagi-bagi buat temannya Khadijah, mengingat kebajikan Khadijah. Tak berhenti beliau menyebutkan kebajikan Khadijah. Ini sahaja tu bentuk syukur beliau terhadap Khadijah. Dengan Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mana fa'ani malu, mana fa'ani malu, Abu Bakar. Tidak ada harta yang pernah atau yang bermanfaat kepadaku. untuk aku lebih dari hartanya Abu Bakar. Beliau sebutkan kebaikan Abu Bakar as-Siddiq dan dia melarang orang-orang untuk mencelah para sahabatnya. Karena itu bentuk syukur beliau kepada para sahabatnya. Pemirsa Raja TV dan pendengar di Raja Rahimakumullah. Di sini, di bab 112 ini bab barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia. Imam Bukhari menyebutkan sebuah atau dua buah hadis. Al-Hadithan Musa ibn Ismail telah mengajarkan kepada kami Musa bin Ismail Dia berkata qala hadathana Rabi' bin Muslim telah mengajarkan kepada kami Rabi' bin Muslim qala hadathana Muhammad bin Ziyad telah mengajarkan kepada kami Muhammad bin Ziyad an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu apa kata Abu Hurairah ani nabi sallallahu alaihi wasallam dari nabi alaihi salatu wassalam la yashkurullah man la yashkurun nas tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa taala siapa orang yang tidak bersyukur kepada manusia ada orang yang pandai bersyukur kepada Allah Masya'Allah Ibadahnya Masya'Allah Tapi yang memanusia Na'udzubillah min balik Kebaikan orang dia lupakan Dia dustakan Kadangkala kerabatnya Ada orang-orang yang dekat Dibantu sama saudaranya Kemudian dimudahkan urusannya Masya'Allah itu saudaranya sudah baik Kadangkala itu orang melupakan kebaikannya, Bahkan memutuskan silaturahim, Bahkan menjelek-jelekkan kakaknya punjirek nyilekan padahal kakaknya udah berbuat baik. Nauzubillah min dzalik. Orang tuh kalau pandai ibadahnya sama Allah, tekun, rajin dia salatnya, tapi dia tidak bersyukur kepada orang yang berbuat baik kepada dia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Dan manusia yang paling berhak mendapatkan syukur kita adalah orang tua kita. Bapak sama ibu kita. Yang kalau bukan karena mereka kita nggak ada. Subhanallah. Allah menyuruh lebih khusus berkaitan dengan syukur kepada orang tua, kepada manusia, kepada orang tua kita ini Allah menganis kuli wali-wali dekat ilahyal musyar agar engkau bersyukur kepada Aku kata Allah dan berterima kasih kepada kedua orang tua mu kebaikan. Subhanallah. Sejak sebelum kita lahir, ketika kita berada di perut ibunda kita, sembilan bulan yang mengandung kita, Allah menyebutnya wahnan ala wahni. Tu perempuan lemah dikasih sama Allah beban, maka kelemahan itu di atas kelemahan lagi. Kemudian ibunda kita melahirkan kita mempertaruhkan nyawa apabila dia ditanya anaknya atau ibunya ya? dia mengatakan yang penting anak saya lahir semoga Allah ridho kepada mereka kemudian menyusui kita membesarkan kita mendidik kita cukup andai kata ada orang yang mengatakan ibu anak anak enggak pernah tahu sama ibu anak anak dikasihkan orang anak kecil lahir diberikan orang tapi itu yang mengandung 9 bulan siapa ibunya kita yang melahirkan siapa yang mempertaruhkan nyawanya demi melahirkan kita? ibu. Maka tetap kita wajib berbakti kepada mereka. Rasulullah SAW mengatakan, Ridha Allah fi ridha walid, wa shakhatullah fi shakhatil walid. Keridaan Allah berada di keridaan walid orang tua kita. Dan kemurkaan Allah bersama kemurkaan orang tua kita baka orang yang tidak berterima kasih kepada manusia itu tidak disebut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada orang yang pandai bersyukur kepada manusia tapi tidak pandai bersyukur kepada Allah. Ibadahnya, ya masyaallah, lah, kita melihat sebagian orang itu baik banget dengan orang. Dalam pergaulan dia akhlaknya mulia, pandai berterima kasih, tapi ibadahnya, salatnya kadang kala ya Telat. Padahal Allah yang ngasih dia mata itu. Kalau ada orang Berbuat baik sama kita nih, Mau yang ngasih kita nih 1 miliar 1 miliar ngasih kita Lalu dia Telepon kita Fulan, kau datang ke sini ya Kata dia Kira-kira kita bisa nolak Kalau kita punya janji sama orang banyak Subhanallah, kita akan berusaha untuk Datang ke orang itu Membatalkan janji-janji kita Karena dia telah berbuat baik kepada kita Satu miliar umum Tapi tak kala Allah memanggil kita Hayy ala sholat Hayy ya. ala sholat Kita lupa dengan nikmat mata yang Allah berikan kepada kita Nikmat kaki Yang bisa untuk berjalan Tangan bisa untuk berjalan kala kita lupa Jadi intinya Rabi mengingatkan kepada kita Bahawa Kalau kau ingin menjadi hamba yang bersyukur Kepada Allah Subhanahu SWT Kau harus pandai berterima kasih kepada manusia kadang kala kita lupa jemaah dan kita manusia perlu diingatkan dengan kita mengkaji seperti ini mudah-mudahan kita bisa lebih pandai berterima kasih kepada orang caranya bagaimana berterima kasih kepada orang yang tadi sudah kita sebutkan di dalam hadis yang sebelumnya dengan membalas kebaikan orang itu kalau enggak bisa yang kedua tadi dengan mendoakan orang itu memuji orang itu mungkin sebagian orang merasa kita ini tidak pandai bersyukur sama dia. Allah yang menghitung kita pandai bersyukur atau tidak. Takkah kita menyembunyikan kebaikan orang itu? Nah, kita kufur ni'man. Tapi kalau kita ceritakan, kita tunjukkan kepada orang-orang, saya fulan adalah orang yang paling baik, yang paling berjasa kepada aku. Maka dengan itu insyaAllah. Itu termasuk bentuk syukur kita kepada orang yang berbuat kebajikan kepada kita. Kemudian di hadis yang selanjutnya, Qala hadathana Musa bin Ismail qala hadathana Rabi' bin Muslim tarah mengajarkan kepada kami Musa bin Ismail qala hadathana tarah mengajarkan kepada kami Rabi' bin Muslim qala hadathana Muhammad bin Ziyad dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu sama ini sanad hadis ini dari Abu Hurairah juga dari Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam qala Allahu ta'ala nafsi akhruji qalat la akhruju illa kariha Allah mengatakan kepada ruh, kepada jiwa kita yang ada di tubuh ketika disuruh keluar dari badannya, jiwa kita mengatakan la akhruju illa kariha. Aku tidak akan keluar kecuali dalam kondisi ya. Enggak suka dia keluar. Kenapa? Karena jiwa itu sudah bertahun-tahun ya bersama tubuh kita tatkala disuruh keluar dia merasa berat, dia ingin tetap di tempat itu. ini yang berkaitan dengan hadis ini kemudian hadis yang selanjutnya atau bab selanjutnya bab 113 bab maunatul rajuli akhahu bab maunatul rajuli akhahu bab seseorang membantu saudaranya tatkala Imam Bukhari menyebutkan maunatul rajuli akhahu beliau ingin menekankan bahawa kita sesama muslim adalah saudara Setelah kita membantu Orang lain yang muslim Pada hakikatnya Dia adalah saudara kita Terus bagaimana Zat Kalau orang itu non muslim Atau orang non muslim berbuat baik kepada kita Yang ngasih kita sesuatu Membantu kita mem Ya tetap kita harus Membalas kalau kita bisa balas Kebaikan orang itu Dan kalau tidak katakan syukrah kalau Muslim kita katakan jazakumullahu khairan Tapi kalau dia non-Muslim kita katakan terima kasih atas kebaikanmu Yang kau berikan kepada aku ya Kita ucapkan terima kasih kepada dia atas kebaikan dia Baik Ibab Ibn Bukhan menyebutkan sebuah hadis. InsyaAllah kita cukupkan dengan hadis ini Qala hadithina Ismail bin Abi Uwais Dia berkata hadithini Abdurrahman Rahman Abi Zinnat Telah mengajarkan kepada ku Abdul Rahman Abi Zinnat dari ayahnya, dari Urwah ibn Zubair Dari Abi Murawih An Abi Zarrin Radiyallahu ta'ala anhu Dari Abu Zarrin Radiyallahu ta'ala anhu Anin Nabi Sallallahu SAW Dari Nabi SAW Qil Dikatakan kepada Nabi Ada orang yang bertanya kepada Rasulullah SAW Ayyul A'mali Khair. Wahai Rasulullah amalan apakah yang paling baik? Qala imanun billahi wa jihadun fi sabili. Amalan yang paling baik adalah imanun billah. Adalah iman kepada Allah jalla jalaluhu wa jihadun fi sabili dan berjihad di jalannya. Iman adalah asas segala amalan. Orang yang pandai beramal pandai membantu orang lain. Tapi kalau tanpa keimanan tidak akan diterima amalnya karena Allah mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin Allah hanya menerima dari hamba-hamba yang bertakwa kalau dia tidak beriman tentunya dia bukan orang yang bertakwa kepada Allah in setelah dapat jawaban ini tanya lagi taayyur riqabi afdal nih budak mana yang paling mulia untuk dibebaskan kita telah berbicara tentang budak kita jelaskan bahawa Islam mengajak menganjurkan menyuruh membebaskan para budak tapi kalau ada budak ada hukumnya tapi diperintahkan agar kita membebaskan para budak ini sahabat tanya membebaskan budak yang paling mulia itu yang gimana sih apa kata Rasulullah SAW ablaha zamanan wa anfasuha Indah ahliha tentunya budak yang paling mulia untuk dibebaskan adalah yang paling mahal harganya di sini kita tahu bahwasanya kita melakukan perbuatan umpamanya bersedekah memberi motor umpamanya kepada sebuah pesantren kita kasih motor yang harganya 5 juta atau yang harganya 8 juta mana yang akan lebih besar pahalanya tentu yang lebih mahal begitu pula tentang budak nih. yang paling mahal harganya, itu yang paling baik dan yang paling berharga di keluarga mereka, di pemiliknya jadi kalau pemiliknya punya 10 budak, ada satu yang paling mahal yang paling dicintai, yang paling berharga buat mereka, ini membebaskan yang seperti ini, itu yang paling paling paling afwal paling baik Kemudian orang ini lagi tanya, qala afara'aita in lam astati' ba'dhal amal. Wahai Rasulullah bagaimana kalau aku tidak bisa melakukan sebagian amalan? Karena dia memiliki kelemahan, mungkin dia tidak bisa bersedekah ya, tidak bisa berjihad karena ada masalah dengan dirinya, dengan tubuhnya atau tidak bisa tadi bersedekah karena dia miskin mungkin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan kepada dia, fa tu'inu au sani'an au tasna li'akharat fa tu'inu dhai'an fi riwayat sani'an bantulah kata nabi orang yang kehilangan mungkin kehilangan pekerjaan mungkin orang yang miskin enggak mampu apa-apa maka kita bantu dia atau dalam riwayat lain sani'an orang yang sani' pembuat dan dia memiliki keahlian sesuatu, membuat sesuatu tapi dia tidak bisa menyelesaikannya. Mungkin ada orang membuat sesuatu tapi tidak bisa menjualnya atau gimana. Nah kita bantuin dia untuk orang yang seperti itu. Atau engkau membuat sesuatu untuk orang yang tidak memiliki keahlian. Dengan mengajarkan sesuatu kepada dia. Maka ini orang-orang yang punya ilmu memamanya dia tidak bisa bersedekah dengan hartanya ilmunya dia umumnya masya Allah saya ingat dengan seorang teman yang dia bukanlah orang yang kaya raya tapi dia memiliki keahlian membuat fas-fas bunga dia ya. ya, datang ke kampus kita diajarin tuh, mahasiswa gratis anak ajarin seperti itulah yang bisa kita lakukan kita tidak bisa bersedihkan dengan harta kita kita punya keahlian dengan keahlian kita kita pikirin itu tadi Nabi mengatakan kalau ada orang yang kehilangan pekerjaan atau enggak miskin, fakir, kita bantu atau orang yang membuat sesuatu tapi sesuatu yang dia buat mungkin kurang hasilkan kita bantu dia, atau orang yang tidak bisa membuat sesuatu, ya kita bantu dia, agar dia memiliki keahlian, kita bagi-bagi ilmu lah sama dia itu akan mendapatkan ganjaran kemudian orang itu tanya Qal afara'i ta'in ba'uftuh dia mana Rasul? Kalau aku lemah, aku nggak bisa melakukan itu juga. Mungkin dia juga nggak punya keahlian mengajarin orang gimana Rasul. Aku juga mungkin nggak punya keahlian. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan: Tidak nafs min ashar. Fatinha sadqa tasyadq biha ala nafsi. Tasyadq biha ala nafsi. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam: Selamatkan orang dari kejahatan. Ko oh, jangan gangguin orang udah jaga dirimu dari menyakitin orang, ya. kalau kau tidak bisa berbuat untuk mereka paling tidak engkau bisa menjaga dirimu dari godain mereka. Jadi orang-orang itu tidak, tidak kau sakitin. Itu yang kau lakukan. Fa inna sadaqatuntat tasad tasad ala nafsi. Itu bernilai sedekah kata Nabi. Bernilai sedekah kau sedekah kepada dirimu sendiri. Jadi para jamaah rahimakumullah. Kita melihat memang manusia beda-beda Dari sisi ekonomi Ada yang kaya, ada yang miskin Yang kedua dari sisi keahlian Ada yang memiliki keahlian ya. Ada yang pintar masak, umpamanya. ada yang pintar membuat ini, itu Maka dalam kondisi seperti itu kita harus melihat diri kita Kita kalau mampu bantu orang dengan yang kita miliki Harta-harta kita Kemudian tidak mampu harta kita memiliki keahlian, kita bagi-bagi ilmu kita. Bahkan ilmu kita tu mungkin manfaatnya akan lebih daripada harta. Karena kita mengetahui diantara amalan yang tidak putus adalah au ilmin yuntafau bihi ilmu yang bermanfaat. Jadi manfaat ilmu itu terus kita ajarkan, kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wataala. Kalau kita tidak mampu melakukan itu, ya udah jaga diri kita. Jangan sampai kita menyakitin orang. Kita melihat sekarang anak-anak muda Udah gak bantuin orang tuanya Udah tidak Membantuin masyarakatnya Apa yang mereka lakukan Ganggu Tetangganya Contohnya nih Yang Alhamdulillah Polisi kita telah Bergerak ya Untuk memberikan pelajaran Kepada mereka Ada tuh yang pasang kenal pot di motornya kenal pot apa enggak lupa tuh namanya. Kenal pot, kenal pot, oblong atau apalah. Yang kal malam-malam jangan malam, siang-siang tuh. Subhanallah. Kenapa sih kau harus ganggu orang? Kau udah sedekah, enggak bantuin orang, enggak, kok masih mengganggu orang? Seharusnya seorang muslim tuh tahu dirinya. Udahlah, ana enggak mampu berbuat-buat mereka, paling tidak ana jaga diri. Jadi motornya itu diganti pakai kenalpot biasa supaya dia tidak ini termasuk contoh kita bersedekah kepada diri kita sendiri kalau tidak bisa berbuat baik kepada orang lain. Hada Wallahu Alam Sholawat. Itulah bisa kita kaji pada kesempatan kali ini berkaitan dengan bab berterima kasih kepada orang bersyukur kepada mereka kemudian kita sebagai seorang muslim berusaha untuk membantu saudara kita sesuai dengan kemampuan kita dan seorang muslim Jangan menghinakan dirinya. Dia mampu berbuat. Insya Allah. Jangan selalu mengatakan aku nggak bisa. Kita ini semua nggak bisa apa-apa. Karena memang lah hawlalahu wa taala billah. Tapi yakinlah Allah membantu kita. Katakan Bismillah Allah bantuin aku ya Allah. Aku ingin berubah. Aku ingin menjadi lebih baik. Aku ingin bisa membantu orang. Aku ingin bermanfaat buat siapa? Pertama buat diriku sendiri. Kemudian buat keluargaku. Buat masyarakatku. Buat bangsa dan negeriku. InsyaAllah kita bisa memberikan. Kalau tidak mampu memberikan manfaat kepada mereka. Jaga diri kita. Jangan menyakiti orang lain. alam Kita kembalikan kepada Al-Akhawaz di studio Raja. Jazakumullah khairan. Allah. Terima kasih yang mencapkan untuk Al-Ustaz. Wa jazakumullah khairan atas bahasan yang telah saya sampaikan. Sebuah pembahasan yang sangat bermanfaat bagi kita semua Yang telah kita simak dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Pengajaran dari adab-adab yang begitu tinggi sekali Yang telah kita simak bersama di malam yang berbahagia ini Ikhwat Al-Islam pendengar Radi Roja dan pemirsa Roja TV Kita memasuki sesi interaktif, sesi tanya-jawab Untuk pendengar dan pemirsa yang akan bertanya kami buka silakan di 0218236543 atau melalui pesan singkat bisa Anda kirimkan di 081317776543 dan 0819896543. Pendengar dan pemirsa kita berikan kesempatan telepon yang pertama. Silakan. Masih belum tersambung, kita akan berikan kesempatan melalui pesan singkat yang telah kami terima di kesempatan yang berbahagia ini. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Dari pendengar kita dan pemirsa kita di Sulawesi Tengah yang tidak menyebutkan nama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bagaimanakah dengan kaum muslimin yang memberikan rasa terima kasih kepada ustaz, kiai ataupun guru agama dengan memberikan sedikit rupiah atau balas jasa berupa harta dunia apakah ini diperbolehkan Ustaz dan bagi Ustaz atau Kiai dan guru agama atau sejenisnya bolehkah baginya untuk menerima tanda terima kasih tersebut mohon penjelasan dari Al-Ustaz, terima kasih Warakallah Fik berkaitan dengan pemberian orang-orang kepada guru mereka kepada ustadz mereka jadi kalau itu termasuk dari hadiah yang dia berikan maka tidak ada masalah karena kita mengetahui bahwa rasul saw menerima hadiah dan beliau membalas hadiah mereka orang-orang yang memberikan hadiah kepada rasul saw ada yang memberikan hadiah kepada beliau pakaian ada yang memberikan hadiah kepada beliau kendaraan berbagai macam hadiah diberikan kepada rasul saw Maka itu tidak mengapa Dan itu sebagai tanda Kecintaan mereka Dan kebaikan mereka Kepada guru mereka Dan tentunya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak menerima sedekah Adapun ustaz ya, selain Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Dan selain keluarga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Maka mereka tidak apa menerima Kalau yang diberikan itu Mungkin sedekah Selama dia memang berhak menerima sedekah itu Atau tadi berupa hadiah dan tentunya bagi seorang bagi guru atau ustaz yang mendapatkan hadiah hendaklah mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Rasul Sallallahu Sallam. Mansuniahi ma'roofun fal yadzhihi. Karena siapa yang diperbuat kebaikan kepada dia hendaklah Dia membalas kebaikan itu Kalau enggak bisa Karena memang orang yang memberi adalah orang yang di atas dia Dan orang yang lebih kaya Maka ucapkan jazakumullah khairan Doakan dia Uji orang yang berbuat baik kepada dia Wallahu Baik, Terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihatnya Kita angkat dari pesan singkat yang kedua Dari Umun Nisa di Riau Yang bertanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz mohon nasihatnya bagaimanakah caranya untuk menunjukkan rasa syukur dan terima kasih saya kepada orang tua karena secara materi saya belum mampu untuk memenuhi kebutuhan mereka dan mengucapkan atau mewujudkan rasa syukur dan terima kasih dalam bentuk harta. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fiikum. Subhanallah. Ya. Memang terkadang seorang anak ini membahagiakan orang tuanya dengan harta. Dan Allah tahu dengan hakikat yang terbetik di hatinya, bahawa dia benar-benar ingin membahagiakan orang tuanya dengan harta, namun dia tidak mampu, insyaAllah sudah Allah tulis niat dia. Namun dia tetap mendapatkan rezeki yang mungkin tidak banyak, jangan lupa dengan orang tuanya. Jangan hanya mementingkan dirinya, keluarga dia. Kadang-kadang ada. Terus sebagai anak matangkan usah, anak kan juga punya anak. Anak kan juga punya istri. Anak kan juga punya tanggungjawab. Naam. Tapi yang lebih berhak untuk mendapatkan kebaikan kita adalah orang tua kita. Allah berfirman, وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ Orang-orang tanya sama Rasul SAW Rasul, apa sih yang harus dinafkahkan? Dan kepada siapa kita bernafkah? Allah mengatakan, ya kau nafkahkan dari harta yang kau miliki Buat siapa? Kepada siapa kau nafkahkan? Falilwalidaini wal-aqrabin Yang paling berhak mendapatkan adalah walidain Adalah kedua orang tua kita Baru kerabat-kerabat kita Saudara-saudari kita Ya Kemudian baru orang-orang miskin anak orang -orang yatim kita beri, tapi siapa yang paling berhak mendapatkan kebajikan kita adalah wal wali dahin, orang tua kita. Maka kalau tidak mampu memberi kepada orang tuanya, niat kan? Niat. Katakan ya Allah, kalau kau berikan nikmat kepada ku ya Allah, aku akan berikan kepada orang tuaku. Insyaallah Allah akan bantu kita. Dan seorang yang tidak bisa berbakti dengan hartanya, dia bisa berbakti dengan doa dia, dengan Pelayanan dia kepada orang tuanya, datang kepada orang tuanya, ya, membantu di sana. Kayak tadi yang orang tidak mampu bersedekah, tidak mampu membebaskan budak, dia membantu, memain di rumah, mungkin datang ke rumah orang tuanya. Apa yang perlu dibersihkan, apa yang perlu diperbaiki, dia lakukan semampu dia. Karena berbakti itu kalau tidak bisa dengan Harta dengan ucapan, ucapan-ucapan ya, yang baik, perbuatan yang baik kepada orang tua kita, dan dalam segala hal jangan lupa untuk senantiasa mendoakan kedua orang tua kita, karena Allah mendengar doa kita dan niscaya Allah akan mengabulkan doa kita dengan izinnya. Wallahu a'lam sa'aban. So Namp. Terima kasih Ustaz Jazakallah kahran atas jawaban dan nasihat yang telah disampaikan. Untuk selanjutnya kita akan berikan kesempatan pendengar dan pemeriksa yang akan bertanya via telepon. Silahkan kami coba sapa di 02182365436. Halo? Ya. Ya, silakan. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dari mana, Pak? Dengan Sulang Gunung Kidul Yogyakarta. Bapak Sulang. Sulang Gunung Kidul Yogyakarta. Ya, silakan Bapak ke pertanyaan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Silakan. Ustaz, mungkin Di luar tema Mohon maaf ini Ustaz Begini Ustaz, Ustaz uh, Kami tahun 88 Lulus SMA Tapi Satu pinjam Barang Berupa Step uh, Itu Nah kira-kira Barang ini Sudah ketemu Tapi Sepulan yang Sudah Itu Sudah tidak ada dan bagaimana kewajiban saya untuk mengembalikan barang itu? Tapi kebolaan itu sudah tidak ada, sudah tutup. Iya. Yang pertama saat ini. Iya. Terima, terima, terima kasih. Mohon maaf. Satu saja Pak ya, karena kita akan berikan kesempatan bagi pendengar dan pemeriksa yang lainnya. Terima kasih Pak. Warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sulam di Gunung Kidul, Yogyakarta atas interaksi Bapak. Silakan saat. Barakallahu fiq Subhanallah ya. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita keimanan. Sehingga kita bisa mengetahui mana yang menjadi hak orang dan mana yang menjadi hak kita. Kadang-kadang kalah di kehidupan sekarang ini banyak orang sudah tidak mikir lagi halal-haram. Dia selalu berpikir apa yang ada di diri dia, udahlah itu jadi halal. Nggak ngurus dia milik siapa itu barang. Tapi Bapak tadi masyaAllah, dia bercerita tentang tahun 88 jamaah. Berapa tahun yang lalu. Subhanallah. Kira-kira 27 tahun yang lalu, kejadian dia meminjam sesuatu, ya, dia mengambil sesuatu. Kemudian dia berfikir sekarang barang itu sudah ditemukan dia ingin mengembalikan, tapi sudah tidak ada orangnya Maka ingat dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man acha' amwalan nas, yuridu adaa'ha ad anhu." Wa man akhadha amwalan nas yurid ithlafata ithlafaha atlafahu Allah. Barang siapa yang mengambil harta milik orang baik dengan cara meminjam dan di dalam hati kecilnya dia niat untuk mengembalikan, dia niatnya akan mengembalikan tuh, pinjam uang, pinjam apa, dia niat mengembalikan. Allah akan bantu orang itu untuk mengembalikannya maka dalam urusan utang piutang pinjam barang atau sesuatu harus ada niat di hati kita kalau niat kita lah fulan lah insya Allah dia lupa nanti tidak akan dicari sama dia kita punya niat ini tidak mau mengembalikan dan barang siapa yang mengambil barang orang dengan niatan tidak mau mengembalikannya mau merusak, mau menguasainya maka Allah akan hancurkan dia maka kalau kita punya niat untuk mengembalikan sekarang dan Alhamdulillah Bapak tadi ingin mengembalikan barang itu kalau Sudah tidak ketemu orangnya, Apa yang harus kita lakukan? Sedekahkan Barang itu sedekahkan Berikan ke tempat Memang yang bisa mem Memanfaatkan barang itu Dengan niatan sedekah Buat orang yang memiliki barang itu Kalau kiranya nanti Setelah beberapa tahun datang Untuk orang itu ketemu Fula nih, Masya Allah kata dia Kita mama punya utang duit Ya Allah, ana lama cari-cari antum Gitu ya Ana punya utang sama antum dulu 10 juta. Tapi duit itu sudah ana sedekahkan ke masjid. Buat antum. Kata dia, kira-kira kau -kira terima enggak? Kalau orang itu ngomong, aku butuh sama uang itu. Ya kita bayarin. Itu sedekah jadi milik kita. Begitulah dengan barang tadi. Kalau kita sudah sedekahkan ke orang. Kemudian datang pemiliknya, kita cerita kepada dia. Dan dia butuh dengan barang itu. Ya paling enggak kita kembalikan kita beli atau gimana barang itu kemudian kita berikan kepada orang itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih sudah atas jawaban dan nasihatnya. Demikian untuk Bapak Sulam di Gunung Kidul, semoga bermanfaat. Kita masih berikan kesempatan untuk penelpon berikutnya. Silakan kami coba sapa kembali di 0218236543. Ya. Halo? Halo. Ya, silakan Ibu. Uh, ya ini dengan Ibu Ita di Aceh. Silakan Ibu Ita ke pertanyaan yang akan Ibu sampaikan. Uh, ya Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh gini Ustaz, jika ada jika kita misalnya uh, anak tunggal uh, bagaimana cara kita ber Bersyukur terhadap orang tua uh, Sedangkan posisi kita Ikut suami gitu Ustaz iya. Uh, Ikut suami Kemudian Kalau orang tua berkecukupan Apakah kita wajib menafkahi Ya Ustaz iya. Uh, Terima kasih Ustaz Terima kasih Ibu atas interaksi Ibu Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Silakan Ustaz Masyaallah ya dari ibu kita di Aceh ya. Semoga Allah SWT menjaga Saudara-saudara kita yang berada di Aceh Dan berada di negeri kita semuanya <tuh> Bagaimana kita berbakti kepada orang tua Kalau kita ini anak perempuan Kemudian kita ikut suami Sedangkan kita mengetahui Bahawa seorang wanita ketika dikawinkan Sama bapaknya Maka dia menjadi tanggung jawab suami Dia wajib taat dan patuh kepada suaminya Lebih daripada orang tuanya Bahkan Rasulullah SAW mengatakan Huwa Naruki, Suamimu adalah surgamu atau neraka Terus bagaimana seorang anak perempuan Bisa berbakti kepada orang tuanya Sedangkan dia anak tunggal Jadi kebaktian itu Tidak harus Bentuknya fisik Maksudnya materi kita berikan kepada orang tua Tidak harus seperti itu Dan kita harus senantiasa Berusaha untuk bisa silaturahim Dengan orang tua kita kita berbuat baik kepada suami kita. Tuh subhanallah. Jamai. Orang tua. Ngelihat atau melihat anaknya hidup bahagia dengan suaminya. Itu sudah senang untuk orang tua. Tapi dia akan menjadi susah. Menjadi sedih ketika melihat anak perempuan yang umpamanya ribut sama suaminya. Siapa yang sedih? Orang tuanya sedih. Maka dengan kita bisa menjaga diri kita Bisa menempatkan diri kita Kita bisa bersabar menghadapi suami kita ya. Seorang istri bersabar menghadapi suaminya Dan dia berusaha untuk melayani suami dengan cara baik Itu salah satu bentuk kebaktian kita kepada orang tua kita Jadi orang kita, tua kita enggak kepikiran Yang kedua, jangan sedikit-sedikit Menceritakan masalah kepada orang tua kita Orang tua kita sudah capek besarin kita masih kita tambahin dia setelah kita dewasa. Kita masih menceritakan masalah-masalah kita dengan orang tua kita. Cukuplah orang tua kita senang mendengar kebahagiaan kita. Tentu tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalah. Semualah. Tapi bagaimana seorang anak perempuan. Saat kala dia berusaha untuk menjaga dirinya dan tidak. Pertama tidak membuat orang tuanya sakit. Kepikiran ya. Bahkan mungkin hal tergod, terganggu pikiran dia gara-gara memikirkan kita. Kemudian yang ketiga kita sudah bisa menjaga diri kita doa doakan orang tua kita. Kalau mungkin beda kota, beda tempat kita ngaji setiap hari ke orang tua kita. Anak perempuan paling tidak sering-sering telpon ke orang tuanya. Tanya umi gimana kabarnya mi, gimana kabarnya fulan. Dan kalau tanya sama orang tua itu tanya orang-orang yang dicintain oleh orang tua kita dan kita juga memberikan kabar gembira tentang cucu-cucu dia karena orang tua senang tuh melihat cucunya kita lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam Rasul sallallahu anaknya semua perempuan dan yang paling beliau cinta adalah Fatimah bagaimana kebahagiaan Rasul sallallahu wasallam kebahagiaan beliau bahagia dengan cucunya bahagia dengan Hasan dan Husain Begitu pula kita nih, sebagai anak perempuan Kalau kita bisa datang dengan cucu kita Kita tunjukkan ke orang tua kita Cucu-cucu Dia akan bahagia seperti itu Kemudian yang keempat Masalah bagaimana Kalau orang tua kita mampu, wajib kita Tidak memberikan nafkah kepada orang tua kita Tentu tidak wajib, karena mereka mampu Tapi Ada pemberian-pemberian Yang bukan menjadi kewajiban, hadiah Itu orang tua senang Dikasih hadiah sama anaknya bahagia dia dikasih hadiah sama anaknya, walaupun mungkin dia berpikir anak beli seperti ini 10 biji bisa, tapi ketika yang membelikan itu anaknya karena hadiah itu salah satu tanda cinta, orang tua akan menghargai pemberian anaknya Wallahu Wallahu'alamusawakna Terima kasih Ustaz khairan atas jawaban dan nasihat yang Ustaz sampaikan Baruqallahu Fik Kita angkat pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat, ada pertanyaan dari Bapak Syamsuri di Sumana Pemadura yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mohon nasihat dan penjelasannya. Ada tetangga kami yang dia sering memberikan bantuan berupa pinjaman uang. Akan tetapi kalau kita ingin meminjam uang, kita harus membawa oleh-oleh kepadanya agar kita diberikan pinjaman. Apakah hal ini diperbolehkan? Ustaz mohon penjelasan dan nasihat al -Ustadz. Masya Allah ya. Para jemaah rahimakumullah Para pemirsa di Rojak dan para pendengar di Rojak Para muslim Semuanya Meminjamkan uang Mengutangi orang lain Itu adalah bentuk ihsan kita kepada mereka Jadi kita ini ketika minjamin orang itu bukan mencari keuntungan Beda dengan perdagangan Kalau orang dagang Tujuannya mencari keuntungan Tapi kalau tadi dia itu Tidak akan meminjami kecuali Dengan adanya oleh-oleh Maka itu bisa jadi riba nantinya Karena orang itu kalau tidak ada Tambahan itu dia tidak akan minjamin Bahkan tambahannya di awal Biasanya orang tambahannya itu di akhir Maksudnya nanti itu Setelah dia mau bayar utang ditambahin Sebagian lemak mengatakan kalau tidak ada persyaratan, sebagian mengatakan tidak masalah. Tapi sebagian lain mengatakan kalau di daerah itu sudah ma'ruf, sudah terkenal dengan riba, maka kalau kita nambahkan itu jadi riba. Karena kalau tidak nambahkan nanti tidak dipinjemin lagi itu sama orang itu. Akhirnya menjadi satu rutinitas kalau pinjam, bayar harus ada tambahan padahal sebenarnya kita nambahin memberikan tambahan kepada orang itu gak masalah itu termasuk kebaikan kita karena kita udah dipinjemin sama orang itu tapi kalau nanti jadinya rutinitas atau tradisinya itu kalau gak nambahin tidak akan dipinjemin itu jadi bisa masuk riba apalagi tadi yang disebutkan hadiahnya oleh-olehnya itu harus di pertama para jamaah rahimahkumullah takkah kita pinjemin saudara kita pinjaman itu akan bernilai kata nabi sallallahu alaihi wasallam fakanna binisfi malihi atau binisfih kalau kita pinjamin dia 1 juta seakan-akan dia seakan-akan kita minjamin dia 500 ribu kalau sampai jatuh timpunya kemudian tetap kita Tangguhkan pembayaran dia seakan-akan kita bersedekah itu full satu juta, satu juta. Atau bahkan bisa dua kali lipat. Jadi takkan kita menjemin orang itu. Jangan mengharapkan balasan dari orang itu. Tapi yang diharapkan balasan dari sang pencipta. Allah Jalla Jalalu. Kalau orang ini mau balas, berapa sih dia balas? Tapi kalau sang pencipta Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Al-Malikul Quddus As salam yang akan memberi balasan. Subhanallah. Allah bi ghairi hisab jemaah bisa memberikan pahala kepada kita maka perbedaan perdagangan sama utang piutang kalau perdagangan itu asasnya mencari keuntungan maka enggak apa-apa orang modal 1 juta Untung 1 juta setengah tapi kalau utang piutang itu asasnya berbuat baik membantu orang maka tidak boleh mencari keuntungan dalam hal itu wallahu a'lam bissawab mungkin perlu dikasih nasihatlah tentang hal nah. itu Terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Demikian untuk Bapak Syamsuri di Sumunap Madura. Semoga bermanfaat. Kita angkat dari pesan singkat yang berikutnya. Ada dari Umu Suci di Cilacap dan pendengar lain yang bertanya hal yang sama. Ustaz, mohon nasihat dan penjelasannya, bagaimanakah sikap terbaik bagi kita apabila kita telah berbuat baik kepada orang lain atau kepada saudara kandung kita, akan tetapi saudara kandung kita eh, tidak tahu berterima kasih yang kadang membuat hati kita jengkel, Ustaz. Mohon nasihat dan penjelasan dari hal ini. Terima kasih, Ustaz. Masya Allah, ya. Masya Allah, Sekalah kita berbuat baik kepada orang dan mengharapkan balasan dari orang itu, maka yang ada sakit hati di dunia dan di akhirat tidak dapat apa-apa. Allah menceritakan tentang penghuni surga, wajazahum rubhum bima sabarujannah dan wahhirah. Allah berikan kepada orang-orang itu balasan surga dengan kesabaran mereka apa sih yang lakukan orang-orang itu? Tatkala mereka berbuat baik, mereka mengatakan manuridu minkum jaza'an wala syukuro kita ni berbuat baik, tidak mengharapkan dari kalian jaza'an wala syukuro jaza' balasan dan tidak pula ucapan terima kasih jadi kita kalau berbuat baik sama orang, niatkan lillahi ta'ala, orang itu mau balas tidak balas, bukan urusan anak anak tidak berbuat karena engkau anda berbuat karena Allah SWT. Tapi apabila kita membantu orang karena mengharapkan balasan, Udah. Yang ada sakit hati. Maka sekali lagi kalau kita berbuat sama orang, Katakan kita lillahi ta'ala. Orang itu mau lupa sama kita. Tidak ada urusan. Allah tidak pernah lupa dengan kebaikan kita. Rasulullah SAW ketika ditanya oleh seorang sahabat, tentang bagaimana dia berbuat baik kepada kerabatnya silaturahim dia, tapi itu kerabatnya tidak tahu diri, tidak tahu balas budi. Apa kata Rasul Sallam? Kalau benar yang kau lakukan kepada mereka, maka anak nama Tasufahulmal, al kamarqalah Rasul Sallam. Seakan-akan kalau kau tetap istiqomah ya, tetap berbuat baik kepada mereka, kau itu seakan-akan memberi makan mereka api neraka mumbai maka mereka maaf bukan api nakat tapi bara api diberikan kepada mereka. Jadi ingat tak kalau kita berbuat baik kepada orang jangan mengharapkan balasan dari orang itu. Kalau mengharapkan balasan dari orang itu tadi yang ada sakit hati. Karena ni enggak tahu diri, enggak apa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tatkala dia memiliki sepupu, misanan atau keponakan misan, ya. Yang Abu Bakar senantiasa memberi santunan tiap bulan kepada. Tiap bulan lah tiap ada rezeki dikasih santunan itu. Misbah namanya. Tahu-tahu si misbah ini enggak tahu balas budi. Dia turut campur ketika terjadi fitnah Aisyah yang dituduh berzina. ya Akhirnya Abu Bakar sakit hati. Dan dia bersumpah tidak akan memberikan santunan kepada misbah. Dan tidak memaafkan misbah atas perbuatan dia. Allah tegur. Allah mengatakan فَالْيَعْفُ وَالْيَسْفَهُ أَلَا تُحِبُّونَ أَيْ يَغْفِرَ Allah لَكُمْ Hendaklah mereka memaafkan Hendaklah mereka itu mengampuni itu Melupakan mereka sudah ala tuhibuna أَيْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ Apa kalian tidak mau diampuni sama Allah SWT Allah mengamaafkan kalian tidak mau Maka di sini seorang tak telah berbuat hendak dia ingat Aku berbuat untuk Allah Abu Bakar mengatakan Bala betul ya Allah kami Kami butuh dengan maafmu ya Allah Maka sekali lagi, kalau kita berbuat baik kepada orang, niatkan lillahi ta'ala. Sehingga uang yang kita berikan, santunan yang kita berikan, walaupun apa tindakan dia kepada kita, kita tidak ada urusan. Orang itu mau menjelek-jelekkan kita, ya Allah, kau tidak perlu balas aku. Sudah kita harapkan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, Terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihat yang Ustaz sampaikan Kita berikan satu kesempatan terakhir Ada waktu untuk 3 uh, atau 4 menit ke depan Pendengar yang akan bertanya melalui telepon silahkan di 02182365436. 823 6543 Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silahkan Bapak dari mana Pak? Pak Ustaz, saya mohon bertanya saya dari Bangka Belitung, Pak Ustaz. Silakan Bapak, dengan Bapak siapa mohon maaf? Dengan Bapak On, Pak Ustaz. Aa On, silakan Pak ke pertanyaannya. Saya mohon maaf dulu ini kepada Allah saya mohon ampun. Ya. saya dengan istri saya sudah berpisah sejak tahun 2010. Saya mengharapkan ada perubahan dari istri saya dan saya kembali mengajak rujuk pada tahun sekarang. Tetapi setiap kali saya mengajarkan tentang keimanan kepada Allah... ...dia selalu mengatakan bahwa mungkin kamu sudah gila gitu. Dan selalu setiap kali saya mengajarkan jangan menonton sinetron... ...jangan melihat hal-hal yang negatif, dia mengatakan dunia itu perlu. Ah, jadi mohon petunjuk Pak Ustadz... ...apakah yang lebih baik bagi saya untuk merujuk dia kembali atau tidak... Karena saya mempunyai tiga orang anak perempuan bersamanya Dan dua orang sudah menikah Satu orang lagi masih kuliah nah, ya. Jadi saya mohon petunyinya bagaimana yang terbaik jalan yang harus saya tempuh Karena saya mengharapkan apabila saya rujuk Maka kita akan mendapatkan redo Allah untuk mencapai dan menemui Allah di surga nanti Demikian ya. Pak Ustadz saya mohon maaf mungkin saya agak... Ya. Terlalu sedih menyampaikan ini kepada Ustaz Tapi saya mahu kutunjuk tunjuk dari Pak Ustaz Terima kasih Pak Ustaz Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak di Bangka Belitung Terima kasih atas interaksi dan pertanyaan Bapak Di penghujung acara kita Silahkan Ustaz ke nasihat dan jawaban Ustaz Naam, subhanallah ya Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kemudahan Atas kesulitan yang dihadapi oleh Saudara kita yang tadi bertanya Dan bagi semua yang mendapatkan Kesulitan dan permasalahan di rumah tangganya Kalau sekarang Bapak tadi niat untuk rujuk Kalau dilihat Ada ikat baik di istrinya Mau berubah Kalau tadi mungkin dikatakan istrinya masih nonton sinetron ya, Mungkin Si Istrinya ketika diajak kepada keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika diajak kepada beribadah kepada Allah mungkin dia mengeluarkan yang tadi disebutkan ucapan-ucapan sampai dikatakan gila untuk kesabaran kita merubah istri kita mungkin dulu kita juga enggak mengerti, mungkin dulu kita juga belum faham, akhirnya Allah memberikan hidayah kepada kita maka menghadapi istri seorang suami, kalau bapak tadi mau rujuk bismillah istikharah, cobalah istikharah Salat istikhar memohon petunjuk dari Allah SWT. Dan bismillah, rujuk. Kemudian dilihat dengan cara yang lebih santun. ya Ketika kita memberikan nasihat kepada istri kita. Usahakan nasihat itu dibalut dengan cinta dan kasih sayang. Rasulullah SAW tak kala memberikan nasihat kepada para sahabatnya. Beliau kadangkala berkata, Ya Mu'ad, ini wahibu. Wahai Mu'ad, aku cinta kepada mu'ahim Mu'ad. Terus itu Rasul memberikan nasihat, jadi Bapak tadi kalau kiranya, dia melihat, dia hidup bertahun-tahun dengan istrinya. Kalau dikatakan Bapak tadi bercerai tahun 2010 ya, berarti kan anak-anaknya sebagian sudah menikah, lama dia tahu dengan sifat-sifat istrinya. Insyaallah ada kebaikan di istrinya yang bisa dengan itu istrinya mungkin kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan perlahan, ya nanti tak kalau dia rujuk umpamanya duduk bersama mungkin kalau sekarang ini belum rujuk ada ada merasa tidak butuh atau gimana mudah-mudahan kalau nanti memang jadi rujuk pelan-pelan bersama istri duduk bersama ya carik waktu-waktu yang indah tak kalah hendak memberikan nasihat, ya seakan-akan kita ini Uh, bareng, sharing gitulah, bukan mengajarin kadang-kadang ada istri-istri memang yang tidak suka diajarin bahkan kalau dia diajarin suaminya kata, anak enggak percaya ente bukan ustaz, kata dia, anak mau cari ustaz seperti itu, maka harus sabar seorang suami menghadapi seperti itu cobalah bapak istikharah dan bapak yang lebih tahu dengan kondisi istri bapak kalau kira-kira masih banyak kebaikan di diri dia yang bisa diharapkan mudah-mudahan bapak bisa kembali rujuk dan rujuk itu diberkain oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dapat menyelamatkan istri dari kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa dia selama ini. Haila Wallahu Alamissalam. Baik, terima kasih rasa atas nasihat yang disampaikan dan pertanyaan dari Bapak di Bangka tadi adalah penutup dari pertemuan kita. Mungkin ada kesimpulan akhir atau penutup dari kajian yang akan rasa sampaikan. Silakan. Nah, Subhanallah. Karena bab kita berkaitan dengan bab syukur dan terima kasih, maka di penghujung acara ini, anda bersyukur dan terima kasih kepada Allah Subhanahu Wataala seketat segala nikmatnya yang Allah berikan kepada saya dan kepada keluarga saya, kepada orang tua saya, dan yang kedua saya bersyukur kepada seluruh umat Islam. Yang pertama saya bersyukur kepada Rojak TV dan di Rojak Kru kulunya dan ustad-ustad saya yang pernah mengajarkan kepada saya ilmu. Ustaz Yazid Jawas dan Ustaz Abdul Hakim dan Ustaz Ustaz yang saya pernah belajar kepada mereka. Semoga Allah menjaga mereka dan saya berterima kasih kepada Akhfawaz yang menemani saya dan mau sabar untuk menyiarkan acara ini dari sana dan dari Jember ini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan orang-orang yang pernah berbuat baik kepada saya dengan kebaikan yang lebih besar. Dan semoga kita bisa dikumpulkan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam kelak di surganya. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ahli wa washabihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.